Einen dugu ere placer e mazter, antolatuko baitu dugu bakarrik, uh, laster kaldibat, bakarrik mazten dako. Uh, beti bikoteka, minan bakarrik e mazten dako. Einen bon, e dugu sorzi amar kilometra artean, bidezka ez du gono pentsatia bainan, bon, haitxe duguri dugu horri, bai guriko, uh, inguruan. Einen dugu beste bat gauaz, haizan e gira pentsaketa, ultra trail delako horri... Lekian pasten den beste lasterkaldi bat, tipi bat, baigurriko inguru horretan, hor, jan, argibadan puskat animatzeko, eta ere, hor, bon, baigurrirat argibatua entzindiren jane dan Tokio horretane, bailatzeko gehiago, hor, ditugu jendeatzu, eta, bon, jen, uh, lasterkariak argundu bakan ikusten duzte, puskat bailatzeko ere, hori hor zielatzaikin, partituko da, ilunatrai izanen da, ara, biti bikoteka, eta aguten zahiriko du hori, Likian eta gerokuko jo asekituko du naguz.